Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor, och Jan och Fredrik. Ansvarig utgivare för programmet är Rickard Stenberg. Telefonnumren till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vill ni ha kontakt med kommunisterna så går ni naturligtvis in på www.skp.se. Där finns kontaktinformation för hela landet. Vill ni ha kontakt med oss här nere så kommer ni till södra Förståsgatan 132 i Malmö. Där träffas vi varje onsdag. Ni kan komma andra dagar av men då är det säkrast att ni ringer innan. Vårt lokala telefonnummer 040 611 88 82. På den sidan där finns också länkar till våra andra grejer. Riktpunkt, frambokförlag och en massa saker. Det är mycket intressant att läsa Där är också länkar till vår blogg och det länkat till vår eh, tidning som uppdateras ofta, Riktpunkt nu. Men det är också en länk till den tidningen Riktpunkt, alltså pappersutgåvan, ligger där som filer på internet. Så ni kan i princip läsa Riktpunkt på internet. Men eh, naturligtvis är det också möjlighet till att ta en preemation för att hålla så är det kanske inte så roligt att alltid sitta och läsa tidningar över, via, via skärmen, utan det är bra att hålla i en tidning också, för den kan man ju ta med sig överallt. Det är lite svårare med en dataskärm. Vill ni lyssna på det här programmet i efterhand då går ni in på www.kommunist.se Där läggs de här programmen upp så fort de är klara och, och då kan man lyssna på de programmen över hela världen, passa på att göra det och vill ni stödja vår valfond, vi ska rikta tack till de som har gjort det men valfonden, det är på styronummer 421-53-84-1 och det var väl allt det formalia jag ville ha. Glöm inte, telefonnumret till studion var alltså 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71 Vi ska idag ta upp en hel del lite olika saker. Vi ska bland annat, vi ska i huvudsak hålla oss till och redogöra för vårt, vårt valprogram. Vi har ju nu i helgen som kommer en valkonferens i, i Stockholm där eh, valprogrammet eller val, ja, valprogrammet eh, eller valplattform vad man nu kallar med för eh, spikas och där kan. Det är det vi ska redogöra för lite vilka frågor vi tycker är de eh, viktigaste i valet. Och bland annat är en av de frågorna är ju den arbetslösheten. Det är ju så att den öppna arbetslösheten steg förra veckan med nästan 4 000 människor. Och människor som har aktivitetstöd sted, eller på någon, går i någon olika stödprogram ligger kvar ungefär på de tidigare nivåerna. Många människor är alltså fortfarande deltidsarbetslösa. Det är nästan 40 000 människor. Alltså människor som då tvingas ta ett, Eller har ett deltidsjobb men stämplar upp till, till heltid. Och det kan de ju inte göra så speciellt länge. Så därför är det ju en grupp som fort... Alltså omsätts ganska fort. Man får bara stämpla upp från... Om man, man är arbetslös och man tar ett heltidsjobb så får man bara stämpla upp till heltid i tre månader sen. Så, äh, så räknar avkastan alltså av arbetsförmedlingen med att man inte vill ha ett heltidsjobb. Så är det naturligtvis inte äh, att man... Äh, att det är för de flesta utan för de flesta de hade ju tagit ett heltidsjobb men kan inte få det och, och det är ju också ett sätt naturligtvis att frisera de här arbetslöshetssiffrorna för jag menar när de har gått deltidsarbetslösa tre månader så då är de inte deltidsarbetslösa mer då räknas de alltså som vanliga som har jobb trots att de egentligen söker jobb eh, ytterligare timmar så så där finns all anledning att uh, föra fram den frågan i uh, i valrörelsen alltså uh, arbetslösheten och, och det är en av de frågorna som vi kommer oss till och driva hårt i uh, i valrörelsen arbete alla kallar vi kallar vi det inledande avsnittet men uh, men det innebär ju naturligtvis inte utan att det är många andra partier som också påstår sig vilja skapa arbete åt alla. Men de har ju haft chansen flertal gånger. Och ändå så ligger arbetslösheten kvar på en halv miljon människor arbetslösa. Där finns alltså 10 000 lediga jobb att fördela. Fan, så var det ju förra veckan alltså 10 000 jobb eh, på, en, eh, på en halv miljon människor som är arbetslösa och jag har ju sagt det tidigare i raden, alltså den andelen som är av den arbetsföra befolkningen som har ett jobb att gå till ligger inte strax över 63% procent, så det är ju inte så att egentligen den arbetslösheten är bara en halv miljon människor utan det är många, många och, och det går ju naturligtvis att göra någonting åt arbetslösheten, men då måste man alltså våga ta strid med kapitalet, och, och det går finansierat också, staten kan mycket väl gå in och äga industrin, synner rätt den viktiga industrin som ska ju gå, och bilindustrin och, och många andra sådana tunga industrier som är väldigt äh, viktiga för, för Sverige. Tidigare hade vi äh, varvsindustrin också men den la man ner och såldes först i Portugal sen flyttade den längre bort till Sydkorea och nu vet jag inte var man har flyttat den för den ligger kvar där nu och, och så gör man naturligtvis för att pressa äh, lönerna. Och därför är det ju viktigt alltså att staten har ett ansvar för att säga till att, att vi har både en avkastning, alltså att, att man har en industri som stannar här i Sverige. Vi kan naturligtvis inte lita så som nu Volvo sa på dem jag vet inte, Saab såldes till någon holländare eller kanske en rus jag vet inte vilket Kvita, det kvittar i alla fall vilket vilket som och Volvo sålde väl en del av tillverkningen till till Kina och det, alltså man säljer ut den svenska, nu var det gjort tidigare för det var med i både Saab och Volvo men det, det är ju alltså sånt måste ju analyseras. får vi ju faktiskt inte råd till att göra om äh, industrier och, och så men det är ju också viktigt alltså, att man satsar på äh, un, äh, ungdomar och också att man satsar då på offentlig sektor det är inte så att man kan genom skapa fler jobb genom att bi, ge bidrag till till storfinansen och kapitalet. Det är på så vis. Man har egentligen försökt nu att skaffa jobb. Man har sänkt arbetsgivaravgifterna så kallat. För unga. Och man gör den ena och den andra. De får olika bidrag för att de anställer yngre människor. Men... Det är ju naturligtvis inte möjligt att skapa fler jobb genom att ge de redan befintliga arbetsgivarna fler bidrag. Därför att... De har ju för mig inte ett behov av, av mer folk utan det måste ju till, till ett där, där staten tar ett ansvar och ser till så att verkligen att vi uppfyller de mänskliga rättigheterna om att alla har rätt att ha ett arbete för sin och sin familjs försörjning. Och problemet är ju att idag har vi ju en, alltså visserligen har vi en borgerlig regering, men vi har en opposition också som för en borgerlig politik. Det är just, uh, det är därför också en av orsakerna till att uh, Sveriges kommunistiska parti ställer upp i riksdagen. För att uh, vår politik, vi kan ju inte gå king. Och stödja en opposition som för en nyliberal politik. Det, alltså att välja mellan den ena eller den andra när de för en liknande politik. Det blir ju ingen lösning i sig utan vad som behövs är ju, precis som vi brukar alltid säga, det behövs en ny politik. Och det behövs det, precis som du säger, stora satsningar i den offentliga sektorn. Vi har ju tydligt sett ju här nu under det gångna året, eller två år kan man nästan säga nu under den här finanskrisen att de här, alltså de, man är inte intresserad av, för det första är man inte intresserad av att skapa arbete i den privata sektorn utan vad man är intresserad av att ackumulera kapital som man kan spela på, på börsen så på så vis tjänar mer pengar. så att, Då kan man inte bara plöja in mer bidrag i liksom, privatföretagen för de kommer ju bara ta de pengarna sen kommer de dela ut i någon form av aktieutdelning. Så därför är det ju helt bortkastat och som du var inne på John alltså, det visar sig att man, man kan inte skapa arbete på det sättet. Och vi får ju inte Kommunisterna anser ju inte heller, precis som till exempel som Vänsterpartiet har för tidigare, att ja, vi ska satsa mer på eh, skola och, och vård och så vidare. utan Vi inser ju att för att man ska kunna göra de här satsningarna så behöver man ju ta pengarna någonstans ifrån. Och de pengarna de kommer just som du om för att skapa en, en stark basindustri som vi kan eh, sen pumpa in i de här olika sektorerna. Ja visst, och ja yeah. och oh, oh, oh, det är oh, ju det de som vi behöver alltså uh, just en, en, en industripolitik helt enkelt. Alltså där vi bestämmer vad som som ska finnas här i landet det är en där finns ju massor av områden järnvägar och sånt ligger vi ju och utifrån för man tror att det blir billigare men det blir det ju naturligtvis inte det finns många saker som, som vi skulle kunna producera här i Sverige med de kunskaperna och de erfarenheterna vi, vi har så, och, och det är inte så att Sverige är ett dyrt land att producera i det är klart, alltså det är billigare att anställa okvalificerad arbetskraft i Indonesien ja, eller med. vilket annat land som helst alltså okvalificerad arbetskraft är ju alltid billigare än, än kvalificerad arbetskraft och, och det är ju där, alltså jag menar den moderna industrin utvecklas ju hela tiden, så det behöver vara kvalificerad arbetskraft vad de man gör kapitalet gör. De, de egentligen förhindrar produktivkrafterna att växa just därför att det kommer i motsättning till deras eh, profit. De, de arbetar ju för att sänka lönen så mycket som möjligt för de vet ju det att naturligtvis, eller vet de erkänner det naturligtvis aldrig, att det är arbetet i sig, arbetet på, på, som skapar allt. Värde. Det är det de gör profet på, och därför vill de alltså istället för att satsa på maskiner och moderna produktion. För Naturligtvis är vi kommunister också intresserade av det, att ha en så modern industri som möjligt, så lite slit som möjligt. Jag menar förra veckan eller för en tid sedan var det, där det ju fyra byggnadsarbetare på, på en vecka. Vi vill ju inte att människor ska ha sådana arbetsmiljöer utan vi vill ju också att arbetet ska utvecklas och utveckla det. Men det förhinderas minrar kapitalet därför att deras profit der, der tjänar de inte tillräckligt med profeter och sen har det varit så också de sista uh... Ja, jag skulle säga de sista 10-15 åren har det funnits ett enormt resursslöseri just med det här med att man betalar ut utbidragen till de olika bolagen som inte anställer någon. Likadant är det när det gäller de här olika pension det nya pensionssystemet som man heller, ner och ner. Det har ju ändå funnits en 10 år nu eller något sådant. Det är också ett enormt resursslöseri där man, alltså man kör alltid med den här historien med ett budgetunderskott. Budgetunderskottet är det farliga det som vi har och vi måste alltid ha en budget i balans. Och då använder man just det här för att skära ner i den offentliga sektorn. Men det är bara en massa strunt på alltså det. Det bussar på var budgetunderskottet kommer ifrån. Det är det som är det viktiga. Om vi har ett budgetunderskott så är vi på en, en tusen miljarder. Men de här tusen miljarderna har vi använt för att investera som senare kommer att ge ändå. Alltså en, en form av en vinst framöver så att vi kan eh, kanske bestå av den skolan och hjälpa till produktiv produktivkrafterna att utveckla i, i Sverige, då är det liksom inget fel på det budgetunderskottet och det är någonting som varenda ett företag gör, alltså allt när de investerar så kommer man låna pengar från en bank för att sedan kunna göra de här stora investeringarna och det, det är liksom inget fel att själva landet Sverige gör det heller men om man, man skapar ett budgetunderskott för att man ska betala spekulant och eh, förluster så som vi har gjort nu i stora delar av eh, världen, då är det klart att ett sådant budgetunderskott gör ju ingenting tillbaka och då är det ju självklart väldigt, väldigt dåligt lite åt sådant. kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor, Jan och Fredrik. Telefonnumren till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi håller på att gå igenom vårt valprogram därför att... Um, vi tycker det är viktigt att vi presenterar vår politik också, och vi har fått en hel del mejl om det att vi borde vara bättre på att snacka om vad vi själv vill göra och det passar vi på idag att vi kommer naturligtvis till att ta med lite andra saker. Men eh, i huvudsak blir det att vi presenterar eh, vår politik. Och det är ju så alltså, att socialförsökningssystemet det är ju en del av välfärden. Där har vi ju både avkastat och, och vi har sjukförsäkringen Och där mm. finns andra delar, sjukvård och sånt också som ingår i, i, vår, eh, i vår välfärd. Om man vill ge den det ordet. Den välfärd har ju i och för sig en lite vad ska man säga, en kloven för det är inte alltid att alla fördelar av välfärden det beror inte bara på socialförsäkringssystemen och de många grejer som om man ska eh, räkna och melta välfärden men en någon som regeringen och även tidigare börjar ge hårt åt det var ju de där sjuka vi har hört historierna om sjuktalen vi var så sjuka i Sverige i förhållande till andra länder det, det är ju också en sanning med modifikation för att eh det, var ju, det är ju så alltså att vi har haft ett välutvecklat sjukförsäkringssystem. De flesta har omfattats av det. Och därför har man kunnat möta också hur många som har varit sjuka. Också. Men det finns ju många länder där man inte har något sånt sjukförsäkringssystem, Och då vet man helt enkelt inte hur många människor som är sjuka. Och jag kommer ihåg också då man tillsatte en utredning där satte sig också eh, sådana fackföreningsledare i de utredningarna och skulle utreda varför vi hade längre perioder av sjukdom. Men, till exempel varför tog det längre tid för en hjärtinfarkt eller ett benbrott att så här i Sverige än det tog, i Tyskland det var det man påstod också. och följden blev att man ska på sådana här skallade normtider jo, har du ett benbrott ja då har du tre månader eller två månader och nu kommer jag inte ihåg tiderna siffrorna det, det vet jag inte stämmer men man vet ju inte hur de stämmer men man sa i att vissa sjukdomar skulle ta en viss tid att eh, lösa och, alltså att, att till att man blir frisk. Och nu ser vi följderna. Så nu har ju vår regering fortsatt med, på den inslagna vägen. Och nu ser vi ju följderna. Nu, nu, nu, ska ju, nu har man ju begränsat då rätten att utnyttja den sjukförsäkring som en kanske är människa som är 60 år och kanske betalas sig den sjukförsäkringen i 40 år utan att någon gång behöva utnyttja den. Men blir hon sjuk den människan mer än i halvår? Det gäller vår försäkring i, i ett och Det är ju rätt så man har också att man ska gå och betala till en försäkring i 40 år och det är ju inte lite även om en del av eh, avgifterna har betalt in av arbetsköparna så har vi ju ändå alltid haft en sjukförsäkringsavgift i, i, i skatten också och, och det är mycket pengar alltså man hade kunnat eh, jag är övertygad om om man räknar ihop vad man betalar under 40 år med ränta på räntan och visserligen räntan Lägger just nu, men det har den ju inte alltid varit. Så är det ett kapital och man har betalt in för den sjukförsäkringen. Och det är ju det som då är så kränkande att man nu överlåter egentligen bedömningsrätten av sjukdomarna till en massa böter försökningskassan säger att de har en förtroende läkare ja de har en läkare som de har förtroende för, en som tittar på en annan läkare så han har skrivit i journaler eller på läkareintyg och sen ska han göra en så kallad överbedömning, han har behöver aldrig ha träffat dem på något uh, vis. Och det är därför vi kräver en ändring av den sjukförsäkringen i valet. Vi, vi säger att vi måste ha en sjukförsäkring som grundar sig på medicinsk medicinska bedömningar av läkare med patientkontakter. Det kan inte vara så att så att Burkater kan sitta och avgöra om en människa är sjuk eller ej. Och vi, och så, vi, vi säger också att vi ska ha en sjukförsäkring som ger en individuellt anpassad rehabilitering. Inte den här massrehabiliteringen, alltså tre månader på arbetsmöjlighet. Som nu 15 000 fick gå igenom inför. Efter ljud. och Det är ändå rätt märkligt att man har en sådan eh, bedömning av sjukförsäkringen. Jag tycker det är ju alltid sånt som de brukar säga att vi kommunister eh, alltid kör med att vi ser inte till individens problem utan <laughs> alltid är det kollektivets problem i sådana fall. Eh, det är liknande. Alltså, det är precis samma sak med någon kassan som man har gjort med sjukförsäkringen. Där handlar det egentligen inte om att att man har ett form av överutnyttjande eller något sådant. Det man vill göra med sjukförsäkringen det är att man vill privatisera hela sjukförsäkringen. Något liknande vill man göra med åkassan. Så därför slår man i sönder hela åkassan med olika beprövade metoder. Alltså med, med, du, det här, försäkring, alltså med försäkringskassan och sjukförsäkringen där sparkar man massor av folk så att det tar väldigt lång tid för att de ska kunna för först att man ska kunna ens komma, komma dit och få en, en form av bedömning. Sen så gör de det så kongligt så att folk kan inte ens vill det Och sen så när man väl har lyckats att komma fram så ska man bedömas och sen så ska de göra fel och sen ska man gå till landsrätten för, för någon form av uppgör, upprättelse vilket tar ett år till. Så till slut så har folk tröttnat på det. Och det är ju exakt samma grej med åkassan som man har gjort. Man ändrar reglerna alltså hela tiden för åkassan och sen så så får man inte ut sin åkassa så springer omkring kring och säger att den här åkassan den är helt värdelös. Vi behöver en ny åkassa så kan vi inte få någon privatfinansierad Mm. och man har gjort likadant med sjukvården man har gjort likadant alltså, i grund och botten med all offentlig verksamhet man har strytt liksom, eh, resurserna till dem Samtidigt som man äh, har, äh, antingen har man låtit dem finansiera verksamheten själva så har det inte gått runt. Man har sagt att varje departement ska på något sätt sköta sig själv. Och då har vi ju sett, särskilt när det gäller de med skolorna, där man har kommunaliserat skolan. så kan inte vi visa hur olika grundskolor och sköta sin ekonomi. Så får man skära ner väldigt mycket. Så pumpar sig upp en friskola någonstans. Och sen så sätter vad nu, äh, äh, föräldrarna sina barn där istället för om den här funkar inte alls. Och, det här är ju alltså, ett sätt att privatisera egentligen och att man ska försöka överföra de offentliga medlen till privata fickor. Det är ju självklart det som vi kommunister alltid säger, alltså, det är ju självklart en felaktighet. Varför ska våra skattemedel gå till alltså just till, till privata fickor? Mm, nej, och det, det slår vi också fast. Alltså, att vi, vi vill arbeta för kommunisterna. kommer att eh, vill arbeta för. Alltså, det ska vara en frivillig avkastning. Att det ska vara frivilligt att gå med. Och avgiften till avkastningen, den ska naturligtvis hållas släv så att alla människor har råd och möjlighet att vara med och ha den försörjningen. Det ska vara solidariskt också. Ja, så. precis. Och det är ju faktiskt så att avkastningen har fram till, för en del år sedan gått med vinst hela tiden alltså det har, de har betalat in mer i premier än vad som har betalats ut. Det är nu med den här massarbetslösheten. När kapitalet inte sköter sitt uppgift som de påstår de är så duktiga på, och marknadskraften att ordna jobb till alla. Det är då massarbetslösheten ställer in. Det kommer, kommer, och det är då det blir problem med, med avkassans finansiering. Då är det klart att alltså då får staten skjuta till pengar men och istället för att skjuta till pengar så väljer man alltså att försämra den försämra den så att till slut så där ska uppstå privata alternativ och då är man färdig naturligtvis till att sparka iväg hela avkassan från det systemet och vi kommunister vi kräver oss alltså att, att den ska va, återställas. I, tidigare var det ju att 90 av den inkomsten man hade. Och det är ju naturligtvis skrimligt att den är åtminstone 90 av den tidigare eh, inkomsten. Det är kanske en annan sak som blir lite billigare när man blir arbetslösa. Man släker inte så mycket klöder kanske, men fan vet för nu fordrar de väldigt mycket på arbetsmarknaden att man ska göra det och daten. så så... så det kan. Och i ett bra sätt skulle det vara så att uh, låta arbetsköparna betala för att för, för sig upp folk. Då skulle de tvingas kanske sätta in en miljon för att tjena det boforten så länge han gick arbetslös eller någonting sånt. Alltså det är ju exakt det som man gjorde. Alltså man kunde ju inte göra precis samma sak med eh, pensionssystemet utan vad man då hittade på, rittade man på det där med att man har en skuld på något sätt till eh, framtida generationer. Vilket också var en massa på och på så vis så kunde man liksom eh, privatisera hela pens pensionssystemet. Det skapades ju en form av medvetenhet att eh, man, eh, det var som en tärande eh, grej det här skuldbära om Ja, vi ska komma spela musik vi kan ta upp pensionen Man hade lovat bättre väder Det kommer bara regn Det är ett helligt gammalt lågtryck men vi är äntligen på väg Så här kommer vi för Autobahn Genom ett regn i Europa Europa Talar vi om livet Och vi kysser Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor, Jan och Fredrik. Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Ja, vi sa vi skulle redovisa de krav ställer i angående pensionörerna och, och det är klart alltså det, det med skatten, jobbskatteavdraget det är ju naturligtvis beklämmande en regering eller en riksdag som beslutar om alltså att um, att det ska be, arbet, arbetsinkomster ska beskattas olika därför att pension är en form av ackumulerad arbetsinkomst kan man säga man, man har satt honom lite när man jobbar för att kunna använda på, på gamla dag och det innebär ju också naturligtvis alltså att eh, att um, den är orättvis- om man tittar gentemot kapitalbeskattningen. Alltså det pensionerna- eh, på sk eh, skatten på pensionerna är högre- än den skatten man betalar på- om man, man tjänar en massa pengar- på aktieklipp- och annat sånt. Och den är naturligtvis billigare- än arbetsskatten också. Och det, det tycker vi- att man kan ändra på. Man kan skärpa- eh, kapitalbeskattningen. Men det har ett sett att man får en produktionsfaktorskatt. Men vad det gäller själva pensionssystemet så kan man naturligtvis inte läppa och bygga på det. det. Det har varit ett sätt alltså att flytta över pengar till, till storfinansen. Man flyttar pengar från staten för den staten fick för stor skuld på man om man skulle ackumulera alltså de pensionörernas... Som man då använde i verksamheten sin, sin investera och vi gjorde allt möjligt för i, i statlig tjänst. Så nu, nu då ville ju naturligtvis kapitalet åt det och så skapar man de fjärda ap Alltså visserligen statligt ögda men det, det spelar ju ingen och alltså för vi hörde vi tidigare att staten och kapitalet tillsammans går de fram och det gör de verkligen, man säger det tydligt då de beslutar staten så alltså, att vi ska ha ett pensionssystem som ska administreras av fjärda ap och varför fjärda AP-fonderna för uppdrag jo, att spekulera i aktier, att köpa aktier i de privata företagen hålla dem riskvilligt kapital brukar man påstå Dag. Och nu när den här spekulationsbomen, har alltså luften har gått ur spekulationen, då, då får man slå till bromsarna på utbetalning. Egentligen skulle våra pensioner sänkas med 420 kronor i månaden eh, i år, just för att eh, deras jävla aktier har förlorat så mycket i värde så att äh, skulden till pensionärer, om man blir doft, förstår. De kan ju i princip gå landets alla landets pensionärer och om spekulationerna slår slint ännu mer. Så vi kräver naturligtvis att vi vill ha ett nytt pensionssystem system, som inte bygger på kapitalets spekulation utan det ska bygga naturligtvis på de samhälleliga investeringarna som vi måste göra hela tiden. Mm. Eh, sen finns det ju andra frågor som eh, partiet också eh, lyft fram. Eh, om man ska säga så lite mjukare frågor <laughs> jag vill inte brist på annat till exempel våld eh, inom familj och, och flykting och invandrarpolitik och där har vi ju sett eh, en form av en konstig i båda två fallet skulle jag vilja säga påminner delvis lite om varandra. Alltså, i, när det gäller våld alltså man i, mot kvinnor och familjer så kommer man, man kör en annan politik, man kör en politik som man har för till exempel i vi, USA. Vi bestraffar den, den som har gjort någonting genom att ge den högre straff. Och sen så kommer samhället på något sätt skicka ut en signal till samhället och så kommer liksom, ingen vilja begå eh, våld mot någon i, i samhället. Och så som har man gått så långt att man till och med har dödsstraff. Problemet att det visar sig att ett sådant system det fungerar ju inte alltså. Utan vad som behövs ju är ju att man skapar någon form av annan tänkande just när det kanske gäller familjevåld och sådant redan från, kanske från dagis i dagens perspektiv då. Att man skapar en form av respekt för det där. Och sen har det också visat sig att många av de här Personerna som utför de här brotten i hemmet, de har ju oftast haft just missbruksproblem och sådana grejer. Så att mm. då är det väldigt viktigt att man har en form av terapisamtal då, när man sätter in det här väldigt, väldigt tidigt. När det gäller flyktingpolitiken så har också skett en massa konstigheter de senaste åren. Alltså det där har man fört en flyktingpolitik. Man har skurit ner på flyktingspolitiken så har man tagit in en arbetskraftsinvandring istället för att man har gått omkring och påstått hela tiden. Jag tror det är säkert de senaste 15 åren att vi behöver arbetskraftsinvandring hela tiden. Trots att vi har en halv miljon människor öppets arbetslösa. Vad det här handlar om egentligen det är att visserligen tar man in en sån här billig arbetskraftsinvandring från oftast från rödstaterna, men man snor också åt så högkvalificerad arbetskraft från eh, fattigare länderna. Vilket egentligen, som jag ser det, det är ett form av egentligen. Så alltså det är ändå viktigt för att de länderna har kvar läkare och andra människor. Bara för att vi inte vill pumpa in mer pengar i universiteten för att utbilda fler läkare så snur vi åt dem från de fattiga länderna. Ja visst, och, och det, det, det är ju inte sån flyktingpolitik vi behöver. Vi behöver vara en normal flyktingpolitik. Det är inte människor som har ett behov av att, att fly från sina länder eller sånt. De, de ska vi naturligtvis ge en möjlighet att få en stat här så att de inte ska behöva riskera att utsättas för både mord och tortyr och allt möjligt. Och det är liksom borde vara självklart för alla människor att man har skyldighet att hjälpa människor i, i növet. Men eh, det, det har inte blivit så, alltså... Det, där, där, där har vi naturligtvis kommit hit med många människor eh, i de men det är ju så att Sverige har alltid oss exporterat människor, om man kallar det så det har varit in och utvandring eh, hela tiden, det, det är ju inte så alltså att eh, Sverige har varit ett eh, hom homogent eh, grupp människor jag menar, jag vet inte hur många men som andel av be befolkningen så tror jag säkert det var många fler som utvandrat till Amerika, Tyskland och till och med till Bornholm, de som inte hade råd att åka så långt eh, kunde läsa en biljett till Amerika. De är till, till Bornholm och, och jobba och, och, och sådär. Så, så det, det är ju självklart. Och de människorna vi tar med ut ska behandlas lika väl som de människorna som finns, finns här i Sverige. Nu är det ju de som försöker utnyttja det att, att och, och skapa en motsättning. Visst, där sker brottslighet inom inom de grupperna. liksom det finns inom svenska kurp så. Men det, det är ungefär samma, alltså det, där är ungefär 95 procent som aldrig i alla grupperna som aldrig blir misstänkt av håd taget för, för något brott så jag menar de flesta av de människorna är inte brottslingar Det är klart alltså, den internationella kriminaliteten, den, den gör liksom kapitalet. Alltså internationaliserar sig för runt över hela världen där de kan skaffa sig profiter och pengar. Det, det, så det är ju inte så helt att kunstigt och det har man ju själv egentligen öppnat upp för till exempel man har släppt alla former av kapitalrörelser fria man man, man Innan fick man ha, jag kommer ihåg mig, jag tror man fick ha 6 000 med på semester när man har åkt ut och skulle fyra semester. Idag kan det öka med 5 miljoner eller 6 miljoner i bagaget, det spelar liksom ingen roll. Det är inga, inga, inga, inga, inga sådana restriktioner som gäller numera. Och det är ju politikerna som har, har släppt lös den formen av pengatvett och brottslighet. Mm, för det är ju just att eh, precis som du sa, vissa grupper kopplar det på något sätt till flyktingpolitiken. Istället för att koppla det till de socioekonomiska effekterna som en viss politik har utslag för i ett visst land. Ja. Och eh, sen om på det utslaget så är det ju som du säger, då är det liksom ingen skillnad på vad som om du är svensk eller tork eller om du kommer från eh, Venus eller vad du är från en annan längs bredvid eller vad det nu är för någonstans. Eh, vi har ju också, eh, kommer komma in lite på eftermusiken när det gäller eh, och skola och eh, kultur. Ja, och så värdegrund. Mm. Mm, just det. Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor, Fredrik och Jan. Vi går igenom vårt program berättar lite om vad det handlar om. Alltså valen är inte vårt program utan vår valplattform. Därför att vi ställer upp i röstens val under valbeteckningen kommunisterna. Ställer vi upp i kommuner och landsting och i riksdag. Och sen, och skulle det vara så att eh, ni inte kanske får tag på en... En lista där var ni bor så kan ni ju ta en tum valsedel och skriva kommunisterna. Det är inget fel på att göra det heller. Nej, absolut. Så kan vi göra det. Det kan vi förklara lite, lite mer sen eh, längre fram. Jag, jag sa att vi skulle diskutera värdegrund också. Det hänger samman här lite med flyktingpolitiken och sånt. Också. För det är ju det så att en skola om värdegrund, alla, alla, alla, nästan alla institutioner och alla... Alla har en form av värdegrund som är alltså det, hur man ska arbeta med olika frågor och, och hur man ska behandla medarbetare och sådär olika. Det, det är någonting som finns på alla institutioner och i alla um, sammanhang. Men det verkar ju som polisen saknar ju för att de är ju, har ju gått ut nu efter det här kärrset så var som, det som skedde i, bland annat i Rosengård där man använde sig av rasistiska tillmälen och, och sen fick eh, någon polis väl böta någonting. Och så har de nu gått ut i media och sagt att eh, de känner sig oroade, det är synd om dem för att eh, de är inte riktigt hur de ska uttrycka sig. Och, och jag tycker liksom att eh, Alltså det här är personer som inte bara har inte bara gått i grundskolan och gymnasiet utan de har faktiskt gått på högskolan också. Man tycker ändå att man borde ha lite vett i skallen liksom och förstå vissa saker hur man uttrycker sig i sådana fall. De måste ju ändå ha skrivit någon a uppsats eller något sådant när de gick på högskolan. Och då kan de ju inte skriva exakt hur de vill ju när de skriver de här uppsatserna för att de ska få godkänt för dem. Så att jag förstår liksom jag förstår inte det alls ett perspektiv, men jag kan förstå det ur ett annat perspektiv om man tänker på att hela poliskåren skulle vara rasist och de förstår liksom inte hur man ska uttrycka sig annars, på ett annat sätt mm. ja, ja, alltså de har ju en värdegrund så kallad som man bland annat, det är ju inte det att arbeta fram, det, det måste man ha det skulle ju vara konstigt om man inte men problemet tycks du, nu, varför poliserna? för det, det var ju en polisarför eller att vi var på någon fräcker som vi hoc out så att den skapar problem alltså man just som du berättade om alltså det var tydligen svårt att följa den värdegrunden då borde ju de poliserna som har svårt att följa den värdegrunden polisen och bara sätta till och lämna polisgrunden det, det är ju självklart delar man inte den värdegrunden eller det, de omdömena som, som man har på en arbetsplats eller de riktlinjer man ska jobba efter då är det ju självklart alltså att man äh, lämnar äh, lämnar äh, den platsen. Men det är som du säger, John. de här riktlinjerna de finns ju i grund och botten på alla arbetsplatser just att man inte får diskriminera eller man får inte uttrycka sig hur man vill och, och så vidare. Jag menar så att de här poliserna i oavsett vilket yrke alltså var de skulle söka sig efter alltså, skulle alltid ha problem verkade som. Jag menar de kan ju inte bete sig eh, på, på det sättet som de vill göra ja, på vilken arbetsplats som helst. Utan det verkar som facket anser att man ska kunna göra det hos polisen alltså. Mm. Man ska kunna uttrycka sig för det. Mm. Jag egentligen ifrågasätter oss allvarligt i det vad polisledningen säger och att, och att man att man försöker göra någonting och att man diskuterar och sånt. För vi ser ju för lite sen då när de, de, de dömdes ju till en veckas lönavdrag eller någonting. Sånt de som hade uttryckt sig olämpligt ute på Rosengård. Då var det en massa andra poliser som startade en insamling för att täcka dem där. Men menar, startar man en insamling då anser man ju förmodligen på ett eller annat vis- då att de inte var värda, alltså att det var felaktigt att bestraffa dem. Och, och då måste man på något vis sympatisera med deras eh, agerande. Och då borde ju naturligtvis självklart polisledningen undersöka sig efter vilka som, vilka som inte hade, uh, inte stödde uh, den... Eh, beslutet, alltså att, att det är fel och säga så. Och, och, och då skulle man ju naturligtvis ha eh, eh, enskilda samtal med de poliserna om de hade tänkt att fortsätta sin karriär inom polisen, eller har de tänkt gå i framtiden. Och då borde man ju ha med den där, med den där som representanten som kom från polisförbundet också. Men jag tycker att en facklig företrädare åtminstone borde ju känna till de här sakerna rätt så bra. Ju. Han kan ju självklart inte gå ut och, och försvara ett sådant beteende överhuvudtaget. Men som sagt, vi har ju andra delar också av eh, programmet. Vi hinner kanske gå igenom en del till. Eh, sen har vi ungefär hälften av eh, programmet skulle jag gissa eh, kvar. Och det gäller om eh, bostadspolitiken. Vi har ju tidigare här på det här programmet, eh, särskilt förra gången, då vi berättade var att Moderaterna eh, så höns och höns i Lund vill uppenbarligen ha hemlösa i sin kommun. Han tycker det är helt felaktigt. Eh, det skulle ske någon form av jag vet inte, devalvering av eller, eh, någon social turism om man ska använda sig av Göran Perssons eh, att alla hemlösa skulle komma till under om man byggde bort den. Vilket i sig inte hade varit fel i heller. Men eh, vi från Sveriges kommunistiska parti vill ju få så att vi väldigt tydligt vad problemet är ju här i Sverige. Och, och, och det vi vill förändra först och främst ju, det är ju att man ska ha en statlig bostadsbank med låg och fast eh, ränta. Inrättelse. Alltså det vill säga att eh, en bank som står under riksdagens kontroll också. så att man inte ska kunna tjäna pengar på någon form av. Eh, vad ska man säga, spekulationer också när det gäller eh, bostadsbyggandet. Och sen så, eh, alltså alla lediga lägenheter måste också, som finns eh, runt om i Sverige, måste eh, både kommunala och privata ska fördelas via en obligatorisk och kommunal bostadsförmedling. Och det är väl viktigt. Sen finns det också en till som är väldigt, väldigt viktig. Det är just det här att man måste på något sätt komma till rätta med det här monopolet som finns i Sverige när det gäller byggandet. Mm. För det är i grund och det som kostar väldigt mycket. Det är inte byggnadsarbetarnas löner som man vill påstå från Moderatål eller vad det nu är för någonting. Utan det är just det monopolet som bland annat Skanska har på cement och som gör så att det kostar 5-6 gånger så mycket att bygga ett som det normalt sett skulle kosta mm. Arbetslöma är mindre än 5% av, av eh, kostnaderna för ett eh, bygge och, men, men en stor del tar ju det du börjar med, för jag, jag tror egentligen eh, det är ju ja, monopoliseringen inom byggämnesindustrin och, och så hur man finansierar det, därför att det, det är ju alltså något som är väldigt eh, dyrt alltså att låna pengar till, till byggande och, och så och det, det är ju därför vi behöver en styrning på det en låg och fast ränta och en statlig eh, en statlig bostadspolitik helt enkelt man har ju avskaffat bostadsdepartement och all, alla, alla sådana eh, departement som hade uppdrag att eh, planera för framtid, det är ju därför det kan gå som det går nu från att vi hade ett jäkla stort överskott på för det 20 år sedan, eller stort överskott var det inte, men där fanns vissa kommuner med massor av tomma lägenheter Och idag har vi en brist överallt i, i så gott som alla kommuner det är en brist som drabbar ungdomarna för den bristsituationen har hjälpt dem också alltså, att få till att pressa upp högerna. Och även alltså naturligtvis det att pressa upp priserna på hus- och bostadsrätter, alltså de som man kunde eh, köpa och sälja så kallat innan. Det, det bidrar ju naturligtvis till att höja de priserna. Och den som då trädde in på bostadsmarknaden för första gången som inte har haft någon lagenhet att sälja eller eh, någonting sånt, den, den står ju väldigt eh, egentligen utblåttad. Jag, jag hörde här om det. Häromdagen det var eh, ungdomar som eh, har fått jobb uppe i Stockholm. De var tvungna till att köpa en lägenhet för 4 miljoner kronor. För de fick ingen annanstans att bo. Så, som tog så hade deras föräldrar vilja så de kunde sätta i pant. Och så För annars är det ju konstigt att banken tar pant på 4 miljoner för en... Det var en tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter. Men man får väl börja göra och köra med det som man kör i Israel, att man får sälja sina organ. Problemet är ju att det verkar som att man inte får betalt för dem när man gör det i Israel. Då hade det visst varit någon stämning där. Men med det så har vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg. kamrater romanar, fana fana framåt kamrater